Eta datu zen minutuetan, ba, ondarri bira begiratuko dugu. Bertan, emeki elkarteak ba, ikasturte berriari ekiten baitio egunotan. Eta bueno, ba, e, ikastaroetan, e, izen emateko, epea zabalik dute. Urteroko ikastaroekin batera, badira zenbait berrikuntza ere. E, bueno, ba, gipuzako foru galdun diak, diduzlagun gutako proiektu egin dagokien ez, e, onta zitzekiteko. Ba, Monse Garmendia, emeki eh, elkarteko kidea dugu teleferonen beste muturrea. Monse, kaixo eguertion. Eta berdin e, Beno ba, esan bezala, e, urtero bezala ikasturte berria abiatzekotan e, Urteroko ikastaroak aztean zehar e, ba, oitxura edo usadioa hundikoa direnak mantentzen bituzo de pentsatzen dutezta Bai, e, joan den urtean bezala, aziko gara E, ekitali ber, ez berdinekin, joan den urtian ere e, gauza bat em, berria azigen genuen da akwarelaren taller bat uh -huh. Eta hortikana parte, bueno, e, gauza ez berdineak daude joan den urtetik aurtedan ere uh -huh. Ego garratuko bitu, ba, lentzeria, jantzigintza, eskulanak ere badirela e, Bestea beste, oiek astelenetik hostiralera maten bituzue, egunero badira orrutegi ez berdineak, ezta? Horida, atsenetik ospitalera batzuak ebagoa ere goizetan ere eta beste batzak gehienetan arratsaldez. <hum> eta e, zenbat e, pertsonek, zenbat emakumeak parte hartzen dute? Eh, normalea ba adibidez azubidez. gutxi berbera, e, un tade roguita mar emakume ibilli gen elkartean dititzen da neke el kaptean gikatara <hum> gutxi berbera. Ongi da. Eh, gogoratuko dugu holedarako izen emateko epea zabalik duzuela, ezta? Da, ez dakit ba zerekin berden. Bueno, eh pe airekia zen, airekia zen, eh que zazpian, eta daukagu irayan 26 arte airekia egongo da arratsaldez, eh e, bostetatik arratsaldeko 5tik 7ak ala ere aldute telefono sigue de edo baita ere gure imeela mezu bat didaliz Ongi dago, horatuko dugu, e, webuneare baduzuela bertan e, xe dasunguzia daudela, e, eskura irubebikoitza.mekielkartea.com e, webunea dugu baina lehen, e, e, ba, elkarrezketa lehen asieran e, montzea ipatu dut e, beste bi proiektu ere eskuartean bituzuela gipoztako foro aldun diak e, diruz lagunduta, e, alde batetik iaz, irunen egin izan zen bezala e, kasu honetan ondarribiko puntu beltzen mapa osatzeko e, Bueno, ba, erronka duzu, ikasturte honetan Hori da, bueno, ikusi genuen Idunen e, egintzutela Eta bueno, guk ere animatu ginen Diru eskatzera, e, foru aldun dira Eta eskatu genuen diru laguntza Eman digute, eta orduan ja Ziko bera, urrian gutxikora bera Eki edo taierronekin uh -huh. Ondarri bia, gure iztena da Ondarri emakumeen emakumen begira datatik uh -huh. Eta e, zertan datza Nola, nola jungo da tailerra begira izango dire bi, bueno, bi ezberdina asterkut asterkutuko bitugu bi belt ezberdina alde batetik hasiko gera urten aldezarra eta portuarekin ja datorrenukin jarriko gera martxan jandiru berri zer eskatzea beste gune bateko beste gune batean egitea eta orduan e, aldezarrean egitekotan hasieran e, pentsatzen dugu zuluagaitzean es i e, bilera batekin Eta hor, esplikatu gutxe dora bera, zer diren puntu beltzak, zer diren guretzak beltzak, uh -huh. eta ja, urrungo, urrungo biletan, ja, kanporaterako gera, e, eta han bertan ikusiko ditugu puntu beltzak, eta ja, han e, pegatina batzuk jarriko ditugu, eta e, hortikana parte, e, informoetxo txiki bat egingo dugu daletxeari, eta e, ikus dezaten guretzak zer diren puntu beltzak e, aldeztarrean, eta hea e, konpontzen ditu uste, eta baita hori de ingo dugu portuan ere bai. E, Goberatoko duak, puntu beltzak, e, ba, aladeituak, e, ba, e, segurtasun aldetik, edo emakumea e, a, bere burua arriskoan ikustezaken e, puntuak direla, ez da? Obetu baitezkenak, azken finean? Hori da, bai, e, gu emakumeak eta jende gehiinaz, e, herriko jendea, Ez seguruz joan behar du bere arriian, orduan gu pentsatzen dugu ondarribian badau dela puntu geltzabatzek, Eta orduan eh nahi dugu hori hoiek konpondu. E, denok ezagutzen de lo que puntu asko, hiri e, guztietan hain zuzen ere, beno ba eh beine bakarrik eh harrapatuta, ezta? Ba e, pentsatzen duena, ez da? Beno, ba, ez da, ez da oso leku segurua berba da, eh hori ba, xe guztia e, konpontzeko proiektua izango da, esan bezala momentuz alde eta eh porto auzoetan, ezta? Gerora, gerora gainontzeko ba, gunetara eh iristeko aukera izango da. Hori da, aziera, e, nait dugu bi aziera bi egunekin, bi herriko bi auzoekin, orduan eh ez dakik nola aterako eta honen arabera eh dugu herri guztiaren mapa egitea. Mhm. Ongida. Eh zulagetzeko hitzordua dagoeneko finkatua da edo Ez, horrein ikan ez dakik gu, baina nahi dugu egin e, urrian, hasieran edo inguru horretan, ja, hasi ja, finkatzen, epeak finkatzen, eta orduan, e, ni nahi dut, ezan nahi dut, eh guk elmeki antolatzen dut baina taile hauik de dementsikia daude emakume guztienzat mm -hmm. ez un temekiko bazkideak izan behar egun eh? nei dugu jende guztia etortzea emakume guztiak eta emakumeak etortzea interesatuak baldin badaude bezitza mm -hmm, izan ere bueno, ba, emakume guztien ikuspuntua ez da garrantzitsua da eh, ba, jasotzea puntu beltzen mapa hori osatzerako garaian bestetik mose dagoeneko bueno, ba, joan den larun batean hasitzen emakumen defentsa pertsonalerako ikas roa, eh da ez da berria, baina harrera e, beroa jaso duena, ez da kisokukate eh klubarekin lankidetzan errepikatzen duzu. Hori eh? ja, da, da, izan urtean beraiekin e, lan lana egiten duguna eta bueno, eh e, ikastaro hau e, eh bueno, oso, oso ondo a esa actuado eta jendeazko pasatzen du pasatuta batzatu da kizoku elkartetik, eta, eta nahi dugu jendea ez bai, ongarria irungo ere bai, baino kanpoko jendeare bai, gazteiztik eta bilbotikan jendea etortzen dela klasea hauetara. Uh -huh. Hori eh, pasaben larunbaten izan zen lehena, ez dakit, iabetean behin da, edo nola da antolatua? Bueno, it, bai, izaten da, e, normalean izaten da, ira, i, iabetean bi aldiz. Hor uh -huh. duan, beraiek e, libreak duten larunbata horretan egiten dute, Orduan beti normalean guk, E, gure pagina, bueno, horri web horrian jartzen dugu, edo bestela kizoku.comen hor informazio guztia aldute behiratu eta jartzen du segunetan izaten dira. Normalean, larun batetan izaten da, goizuko beha etxeta izabizitatik, hamaika perdiak arte. Mm -hmm. Ongidan, da, ba, erre paso dugu, ikastaro eta proiektuen ingura, nolara jere, Montse, horrez gaine urte bezala pentsatzen dut, noiz behin hitzaldiak eta bestelako jardu ere antolatuko bituzuela, ezta? Bai, bai, hori da. E, ja, zigera ja, ur, datorren urtetik, ui, markatu, datorren hilabetetik aurrera ja jarriko gera martxan, eta ja hilabetea, ah, gona, aurtengo ekitaldi guztia bukatu ditugu, ja hasiko gera gara, bimila eta mairu harreneko eta lemisiko izango da, mairuak, e, ondarribiko mairuak. Uh -huh. Ongi daba, horren berri emango dugu, eh, iritxi bezain pronto, eh, emoz eh, garmen dia, esker mila, eh, gurean izateagati, benetan. Mila esker zua, egin, eh, nire ikuten artean.